Тугою в серці до нього промовив Ахіл прудконогий. «Горе мені! Ну що ти сказав, богорідний Патрокле? Ні віщуванням богів не журюсь я, про нього я знаю. Не сповіщала від Зевса нічого і мати поважна. Та обіймає страшним мені болим і серце, і душу». Тільки згадаю, що рівного, рівний волів грабувати і відбирать його здобич, тому що він владою вищий. Страшно прикро мені, багато бо я перетерпів Дівчину ту, що мені сини дарували Ахейські, ту, що я списом здобув, зруйнувавши муроване місто, Силою вирвав у мене із рук Володар Агамемнон, син Атрея, неначе в нікчемного зайди якого. Та облишмо про це. Що було, то було. І ні до чого серце гнівити без краю. Щоправда, свій гнів гамувати я не раніше гадав, аніж бойова колотнеча аж до моїх кораблів досягати почне безстрахідних. Тож на рамена свої одягни мою зброю славетну і войовничих веди, Мірмідонян, набій, якщо справді чорною хмарою сунуть трояни і вже облягають нам кораблі, а приперті до самого моря Аргеї мужньо тримаються й досі лише над маленьким окрайцем суші. Трояни завзяті, Всією громадою міста ринули в бій, бо на чолок мого шолома їм зблизька в не зблискує, скоро вони почали утікати і трупом яруги встилать. Якби володар Агамемнон був ласкавіший до мене, а так вони й стануть оточили, бо не лютує вже спис. У долонях міцних Діомеда, сина Тідея, Щоб від Данаїв біду одвернути. Вже не гримить з голови осоружної сина Атрея Крик бойовий, лиш вигуки Гектора, людоубивці, Кличуть до бою троян, і гомоном ті переможним Повнять рівнину навкіл, побиваючи в битві Ахеїв. Кинь же патрокле всю міць на троян, щоб біду відвернути від кораблів, щоб ті їх вогнем не спалили нещадним та не позбавили нас повороту до рідного краю. Отже, послухай, з якою метою тобі я це мовлю. Маєш здобути мені велику пошану і славу поміж Данаїв, щоб швидше мені повернули прекрасну дівчину бранку». Ще й подарунків прислали коштовних. Від кораблів їх откинь і вертайся. А хоч би й велику дав тобі славу, гери, владарки муж громоносний, не перевайся без мене, про те, переслідувать далі. Ти, войовничих троян, мене бо цимша не позбавиш та бойовою звитягою в подвигу ратному. Гордий, тут би троян, і з військом не йди до твердинь Іліона, щоб із безсмертних богів, що Олімп їх одвічна оселя, хтось не втрутивсь, дуже любить, бо їх Аполлон дальносяжний. Зразу ж вертайся, коли кораблям уже світло рятунку блисне, а бій на рівнині нехай вже без тебе триває. Навіть Озевсе наш батьку, і ви, Аполоний Афіно, навіть якби всі трояни загинули, скільки їх є тут, і від Аргеїв ніхто, крім нас, тільки двох, не лишився, ми б і самі розв'язали священної трої пов'язки.